مخ کے ناظر بنی اسرائیلو دعائی کبائی حال دائی غلطہ زکر کے دیں دیزے کم اللہ بنی اسرائیلو تیتے آیت کے خطاب پر مخ کے دوکر اردہ دا آیت کرشوئے بنی اسرائیل اسو حالتہ جدا مقصد دا پارا کرشوئے ورسان نوری خبر رفت آیت انہوں کی زکرشوئے دو پیرے کرشوئے التى كفل وعدا ورياد و اوفي بعهد اوفي شو اوس ربلا مساله ذکروا او دې ذکه بيان الله تعالی بني اسرائيل ته خطاب کوي او پس بلا مساله ذکر کوي وتقوا يوما ويریګه ترز قیامت پايږي چې کوم ازابونه يداغينه ويریګه سختایي داغينه ويریګه نو بني اسرائيل سره خطاب کوي اور پسی ایت کی بھی انشاءاللہ دے ابراہیم علیہ السلام مواقع ذکر کر قبلی مسئل دی تاغیبان دے اترازات انو اللہ تعالی دے قبلی دے پانی ذکر امکی قبلی بنا سنگوش وداغے متعلق سے خبر ذکر کئی درے وصلور رقوب ویباب جا دے قبلی متعلق مسئلہ چلی گی ومسک وی اختلافی مزامین نور سو مناسب مزامین چلی مناسب چکم چلی، و وزازا سره مناسبت کوم مزامين جب هم چلي او د قبلي مسله هم چلي ديكه خطاب کوي یا بني اسرائيل اے بني اسرائيل نو د يعقوب عليه السلام اولاد په ویلي کې اسرابمان د سفر از سفر خاص خاص شه ته ویلي کې او يل الله اذا الله خاص خلق صفۃ الله اوس ګوره زمان نعمت دا خاص به هېط اپکې د دې مثال د ځل کته دی او د عالم دی ته دا عالم دی بلار دی علم وکړه دی ته الله کداوی ته الله بندګانو مستایل وانه یا عبد الله یا به معنا صفۃ الله اذا الله خاص خلق دا الله نعمتونه یاد کړ تاسو باندې الله په لارې نعمتونه کړې دي اُسْکُرُو نِعْمَتِيَا لَّتِيَا نَعْمَتُو عَلَيْكُ یاد کہ اغانیمتنی چکم تاثران جما کری اغانیمتنی تذکرہ تیرہ شویدہ تذیبہ نے من او سلوانیمت ورط ورکڑو میدانی تیخ کی پی سورے راوست ورعز پر اپاست سورے کڑو و بود جو رط لائے ورکڑو پر انہیں انہیں نجات ورکڑو دے بلانیمتنی وانی فردلت کماری العالمین و جا خبر شی مات اسنده فضیلت تر کړه عل العالمین استاذ د زمانه خلق ستاسو د زمانه خلق معنی زکه په ټول باندې نه ه په ټول عالم معنی زکه زموږه umat دا غینات فضیلت وله زموږه umat دا ټولې کې فضیلت وله umat عل العالمین مخلوقات نه عل العالمین په د مخلوقات ستاسو استاذ د زمانه کې کوم خلق دي بنی اسرائیل پای کې فضیلت وله الله فضیلت تر کړه الله ته خطاب کوي دعا کارونه کوي داغه یې موږ ته ډېر ادا کیو وت کویا پر پسې تخفیف او خرویده د ځا سره راضی نه وي ریږي چې لا تجزی نفس علی النفس چې بدله بنی شو یو نفس د بل نفس ترپا یو نفس باندې صحا کې واجب دی نہ عبل نفس نشي ادا کولې یا یو نفس باندې سزا عذاب دی نودا غین السیئس شیان سیئد عذاب قابل نفس نشي ورو لا تجزی نفس نباشی دپا کولی او نفس دپل نفس نشی ان سیسد عذاب یا پا غبانی سا حق حق دپکی دا اللہ نخلاص کن ولا یقبلو منحا عادل او نباشی قبل لدرنسی پی دیاوی شو چو پا غیز ولا تن خواها شفا او جی کافرینو شفا رستو تم فجدن ورکی ولا حمی اصارون او نسا پا بلو طریقی پزور جاتای بانی چی دی اخلاص کرشی مددی ا په دغه سلور طریقې چې بلستا بوجوالي یا تاسو پیسې میسي ورکې زموږ خلاص کیه د څوک شپاره څوک یا سزور زیاته باندې د خره خلاص کی الله ویلي کې سلور اوره طریقو کې اور طریقې نه چلی نو چې کله امرت کستاسو په دلی الله کا مها محقی دلی او ځمله بچکوي او چې د بچاو کومه طریقې دی په هغه دنیا کې کومه طریقې چې دیږي په چلی لہذا نعمتونه د الله یاد کې الله شکریا اداږه ایمان را وَإِذِبَتَلَا عِبَرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ او یاد کہ او وقت چی امتحانو که ابراہیم علیہ السلام باندی رب ہو رب دو ابتلا دا بلا نا دا بلا دنیا کی مصیبت تا لکی جا رب آئیت مدہ امتحانم پا سڑی باندی مصیبت تی دا سڑی بازن کمزورشی بیو مشکت امتحان تا میں امتحان زکوئی دالوی بوجی سڑی بان او بیا نه چې د دې په جېم د هغې د پېژندتیا یو څه معلوم نه ده رسالیت نه معلوم شی ده تا کړبه قابلیت نه قابلیت نه هغه باندې سلام امتحان یا خاص شي معلوم شي دا که یا معلوم شي کمزور ده, کم ده, ده خو دا ته د محکمې السلام دا کارونه کولی شو کارونه کولی نشینې د امتحان سمونه بیا ځکه امتحان شرط دا امتحان مقلب مقاصد دي الله ته معلوم دي او الله دي خلق ته اسنه سبق هيته چې کراږي چې جبرائيل عليه السلام له یو مرتبه ورپېړه نو پسې ورګړه نو سبا دي اخرت کې سو کې تراس کې جبرائيل عليه السلام له یو مرتبه ورګړه نو خپل ته حال په ظاهرې وایي چې تمرا مشککته کلمات کده بلا کلمات بلا نو خلقو تے ظاہرے چی گردان و والا محنت والے دے محنت کردے نو اللہ کلا خلقو تے اظہار کئی شدہ برداش والے انسان میں. اور دیکھتا صلاحیتو شتہ رہے دیکھتا قابلیت شتہ دے امتحان کے پاس دے داسو خبر شد اور یا اللہ کلا دے کس تا فکلا مخطا رکھئی چھے دے تک پتہ ہو لے گئی فی سبال ایو صلوانی امتحانو کو اللہ کلا جہنم دزی. نه هغه د وخت لپاره پتی چې ما, با ما با باندې دا قامت یو کوم باندې دنیا ته منځونه یو امتحان راګان دي کړه دې معنی پور کړي بس جهنم ته ځه کدي وایي او تفسیر کې موږ دې هر څه چې جنن تزي تب بالکل د وخت کی یقیني دا څرګندوي چې ذو ام د دې لایق هم نه تڅکراله هر څه جنن تزي په دغه دا خبره برابرې چې ذو ام د میں امتحان دې لپاره مې چې الله <سؤال> تعالی دې الله معلومه یلته په دې نشته چې دې باندې ځان کې پښینې الله په دې د خلائق کې چې ابراهیم علیه السلام باندې الله یې مخینه او الصلو پاسه ابراهیم السلام له الله مرتبه ورته وایي ودا مرتبه بر حق دې ذکر امتحان کې پاسوري جبرائیل علیه السلام تخلم په تولی چې ما ده الله حکامت کړو نو الله بل دې باندې الله په دې مخینه غار چې یو شي نه پدانی اوب په دقیقې الله تعالی دا مستقل حالت پټي چې د وسنګ دا انسان د وسنګي کامیاب نه نه کامیاب منیبا نه بني کلهبني پورا داغه زندگی پټي نه امتحان د ذکر په اړه چې خلق ته پټولې وې و الی بتا لا ابراهیم ابراهیمی و چې امتحان او ابراهیم او ابراهیم اسلام راب دا ابراہیم علیہ السلام نو دا مخلوق امتیان ردا دا و کابیان ایک کتابون روالی پر علیہ السلام بان امتیان سنگر نو تفسیر خازن آغا خوص عمال لکلی جی اللہ خلال دا امتیان نمراد دارے جی اللہ خلال پر سو عمال و مکلف کچی دابا کری آغای لازم کری او زمانگا استاز دا پرای سنتی بازو لکلی ابراہیم علیہ السلام ابن عباس سے بروایت تی چه ابتلاح اللہ و بیانش رکھتا اشیاء پلس زنبانی بیان ناغاز تی اوضا تول دو پینز پسر کیلی ویخت شو ویخت وڑن شو کسو شارف بریتان شو پسر کیلی یعنی بریتان وڑن کسو شارف دا پہ اللہ اختلاح لازم کرو جو بریتان وڑن اوضا کرنگی ایک مزمزہ وستنشاق فوزہ کیوبا چون دریشو مسواک سلو شو افاقورا اس سر کی مسکلار او افکل او دازم او بستو دا پر سنتی دازجو لیبرایم علیہ السلام دا پر او یو واجب خازین زکر کردی او پینزی پا آم بدن کیو تقلیم الاسفار نکون اکرکول او دا کرنگی تقون نویخت او افکل لمن اللہ نویخت او اغاکرکول او دا کرنگی سنت او استنجا کو بو عبد الله ابن عباس روایت نه رمریوایا تر هغه لیکو په داس اعمال کلي باندې الله تعالی مکلف کړو چې داس اعمال باقی نه وی مراد ده په دې باندې الله از مه شکر وکړي اوبه یې کلمات د مراد اعداد الله تعالی المقابل او کدن امر د سره دا یې امتحان دي چې پاس کی پلکی نمول سره مها محمد تر دې ورسې داغه و بوتان ابراہیم علیه السلام امتحان ہے سب برابر کو داغه ووتانی اوو کې وو الله سم سي پاره کې راشي او بل ځای وی امتحان هغه داند دی چې اور کې السلام وردول شو د واکه وو الله سم سي پاره کې راشي پلځه کی یی ابراهيم عليه السلام له الله تعالی بچي ورکو ابراهيم عليه السلام هجرت کوه عراق ته کو ولاړ هجرت کوه بادشاہ مه تره هغه هغه ځننه هغه ستیر خضر بیگیرو لیبراییم علیہ السلام <سؤال> خضر الله اختلا محفوظا کرا بادشاہ اللہ اختلا غرق تو پز مکر کی دنساو کرا آغار لبیاخ قلوینزاو کرا وار برا خاجر بیائی براییم علیہ السلام لی اللہ اختلا بچے ورکو سورہ ازمائشات چو بیائی براییم علیہ السلام حجرت چکل الخلیل کی الخلیل و تو کی الخلیل علاقہ کرا براییم علیہ السلام اللہ و توی ورشدہ بچی دی موزہ انتا کی پریدہ بل بی بی او قل بچي آباد ځای کې په هغو دیواج محرم دا الله د اسنو ندل تکي خلقو خپل بی بی او قل بچي کوښ او د کس چا تم پري چا تم پري الله ته او الله کوم سره ته په کوښ بس هيو ته من با الله دو اوس په بچو والا وګصه او پرې فشې میرا کې پرې نو هلي آزمائش ده دا غا آزمائش کرا غل نو مختلف آزمائشونو نو ټولن کې د شی بازین کې د شی مو پسې نو ټول ذکر کړی نو الله تعالی فرمای وي الی بتا لا ابراهیم السلام باندې امتحانات وکړه رب دو رب د پیامتہانو وکړي کلمات ان کو کلما پس خبر سره پس اعمال سره فاتمهن ابراهیم پوره کړی صحیح طریقی سرک پورا پڑی اگر امتحان کے پاس شو وچی کالا پاس خ... شنو انسان تا انان ملاوی قال اینی جائلو الناس اماما اللہ ورطاقو برزو منتالا اماما اماما دخل کو در پر پیشوار وکسو داویچ اپریم علیہ السلام درکتا امام او پیغمبر نو وکدکتا وقت امام او پیغمبر وو او اقتدا الله ملي کېږي سرير امتيان پیدا شي كامل اقتداء او کامل امام عارف چې اغه پس خلک الله تعالی ابراهيم عليه السلام د دنیا امام ګرځا پدې انوانو کې همدا څه کوم لري چې اغه ابراهيم السلام د ځان ما برحمن دې باندې برامن برحمن یو قوم دې انوانو دې هغه خپل سره اغه ابراهيم عليه السلام ته منسو کوي برحمن تعالی کې یو دې اصل ابراهيميون چون کې د الله پس بیا کولی چې به بدل شي نه ای ته برحمن ویلیکي کوي دا ائمه رسول الله دا دنیا کې ډیر قوم ندي چې په نسبت ابراهيم عليه السلام ته کې ابراهيم عليه السلام په مشور غني دوستو بدره مې سياره کې يهودانو او عيسایانو باركين راشي اغيبا بين ابراهيم السلام زان تر تمن څو کې السلام يهودي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصراني ولا كان حنيفا مسلم اللہ دانتا جواب ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نئے یہودیو چھے غزیر تیخ دے ہوئے نئے عیسائیو چھے عیسیٰ تیخ دے ہوئے ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن موحد ہو اللہ توحید وعلو فحق دین بانے ہو نبار حلق ابراہیم علیہ السلام اللہ امام ہو طول خلق کو تزان داک چھکل اگا اللہ تلاغا احکامات برابر ہو نبار طور انام انی جائلوک لنناس اماما امام. منگر خامخا بیان شیل اللہ ترح پر اینام ملاوی دو ایبراہیم اسلام السلام دقا دکیو سوالو که ومن ذروریتی امام که خو زماد اولادنا زماد اولادنا مخلق سکا امامان کا انبیائی کا نیکان خلق کیا. نو اللہ تلاوتاو فرمائد ومن ذروریتی ابراہیم علیہ السلام داو نوی شیل نیکان خلق کی امامان کو پس ومن ذروریتی زماع اولادی لما دا اولاننا اللہ تاو پرمائے لائنال <سؤال> و احد دوالی زمان رحمت چکم دے زمان و چکم دے ار دعلمان اتران رسید دا وعدد زمان اتران چکم نیکان خلق بیستا پو اولاد کی نو اغیب امامان کم اغیب تاو نبود پکی ملو شد امامان خدا زمان اتران رسید زمان خلق اغزن امامان زنین اپا تولا گیا ظالم کس پارا کوم چی پا خالکو بانی ظلم زیادتی قیدائی مالونا خوری اری شویتون آخلی دست کس لار امامت باکولنا مناسی نا اللہ را تو کرمیلنہ طول اولادنا تاس وارد او بخوا اولاد کی زمان وادا آغا چاک نرسی کنج زالیمان آنو دی آیات کی دکا زکر شور پسی ویش جعلن البیت مخابتن لیننا سوامنا چونکی تاس کمیه یهود و بذکابی بارکی مشکالات نو دا دین رسول د یو سلو وروکو بسې وروکو pore دا کله کا به مسله ذکر کیږي د بیت الله او د قبله مسله ذکر کیږي بعضه کنون نور خبره ذکر کیږي بعضه مزامین ذکر کیږي او مقصود دا کومه مسله زیات کم هغه ذکر کیږي دې مسیقاری pore بازار رواني وائجه عنا البيت ماثابه للناس یاد کیږي بیت الله لپاره مصابه للناس زاد درزيدو د خلق مصابه مرجې د ویل کیږي چې دول دنیا خلق بیت الله کتابی دا سټمپ کې نه چې باه وخت بیت الله بني خلق ته چکرینه پرز شپه کې دا سټمپ بالکل نه مسجد نبویو بیا له سپیره پرمات روح باندې کې بیت الله بالکل هغه اني ټایم کولی خلق هغه تاویږي سوک ذی سوک مرول ذی سوک حجن ذی سوک واپس کیږي کی سوک روان دي و ان او زاد امن نو زاد امن ام دغه فل قتل او هغه قاتل ته الله کې دنه قاتل هغه ته په بیت الله کې دنه نشکتل لولې بلکې زموږ امام سیب مسله درا چې هغه برته التکې تانکي ریزه په پټانکي خورا په تانکي چې دا کزان بار شي چې کله ددان زړه دغه زنه بار شي نو بس بار به قتل کې حرم کې دنه کاتل پرې وینې فکرې نو هم قاتل لولې نشي نور لازمي جماعت پر احکامات کې هغه مسله ځان لره په حرم کې مسله ځان لره کوې یو کس الله درا انو آل تکی حرم کی دن نشکت و لیگو مجبورا که چی حرم در او جنو بیوی کتای حدیث کی راضی پیامر علی السلام چی پلسم کالا حجرت بانے مکہ فتاکلا تو پیامر علی السلام فرمایی اِنَّا هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَ اللَّهُ دا خارچی دا مکہ چی دا دا اللہ مخترم گردول دی دا حرم محترم دی دا کمی یوم خلق السماوات والا دا هغه رزنه الله تعالی دا حرام محترم ورجلې چې په کوم رزق الله تعالی اسمانه مزمه کی پیدا کېږي نو پته ورګر چې دا ډېر مهمه حرامه محترم نه دا عظمت مبارک حجاز مقدس دا, دا, دا مسلمانان تاریخي ځای دی او الله تعالی دا هغه رزنه حرام مفهو هو حراما به حرمه الله الا يوم القيامه او په دې عمل شنو په فتح مکی پرځ باندې بلسم کال باندې جداد مکه اسمانونه پیدا کېږي دا هغه دی او دا بدر قیامت پوری محترم او حلال ند پدی کی حلال ند پدی کی دا خبر چې د ذیخ کار دی اوس غوول شي یا پدی کی دا چا نه ست شه رو دی اوچت چت کړشه الا من مگر شی به هغه څه چې د معلومی چې دا مالک ته دا غزان دی او چت کوي مالک ته نسکی واپس کی د دلیل قط رضا نه پاره دا بناخله د ذیخ کار بنزغله او د ذی پیغمبر السلام پر ما وروه خلا ہو. او د ذی خبر او د دې هغه بوتي بنشي کټکول او بیا وته عبد اباس پیغمبر د تامل صلی الله علیه وسلم تریا رسول الله الا الاذخر از غیر د الله حنا اول چې ازهر زمونږه فرحاله شي چې ازهر بوتي مونږ اعظم کورونه کې پکار رازي داغه ضرورت رازي چې دته مستثنا له شي کله مونږ کټکونو خیر دي پیغمبر اسلام پر مل الا الاذخر زه از غیر بوتي کټاسو کټون نا غطا سوکت کولیشه اندوشین مولای دا بیت اللہ اغم محفوظ ده. دا حرم چکم حرم کدن دا دا دا دا دا چود شیبیه ایلرکی نو دا دا دا امن زیاده پی امبر الاسلام دیلی دا دا دا آو احنا حرام دا دا دا دا اخکار بنیشی زوالو لی دا دا دا دا چاہتا زرر نیشی ورکولی دا کمی رزینا دا دا آغزمت اسمانونو چی پیدا شدور قیامتا پولی و ایس جعلن دیکھئے امن پاکار دے چی خلق و تغیر رضی امن پاکیوی نو دا دوا پس کی دو زیر او د امن زیر ہے دیکھئے با امن وی کابل امن ہے واتخیدو من, من مقام ابراہیم مصولا او اونی زیر تاسو مقام ابراہیم نا مصولا اغزیر موز نو دور کا تواجب تو دید احنا پا نزبان دا کل تکی مقام ابراہیم کی دا را کانا دے انشاءاللہ اور اسی رضی چکلائی Indonesia absolute ranchisna illah el aji do السلام We trips del 00 subscriber. 溏 gefährnya na. OK. E00. Ok. говорou. where you start. Aę traded dai sinwobi.再te. TheVity Và Do OCHRIT. Ii waren. BUT..I'll enamhandar being. I though a BPA But Iwi To a British national body again every life is being. And I Niggaving it.torar by the sc diminished. I haven't اغای زبت اللہ <سؤال> کی مخروض خو بنده امخ کی کلاو و یو کس راگی ماتا بده کانی بنده تو دی ابرایم علیہ السلام بده کدمونو کیا بوا چو چیزا اوست که اما دا غزین اوست که بس آگا کس دا غٹین غیب شبیا موندلید و دان یو برکت والا کاندا با مخ کی کلاو آگا کدمونو لی ابرایم علیہ السلام <سؤال> و سلام اغزائی دی ابرایم علیہ السلام اغزائی دی آگا پکی اخکاری انا دا غزین که اللہ <سؤال> تلا داغه د دا بیبی غمن دل ته کی محفوظ دي هغه ژبه عربوته زبلی اللهو کم کړو کومه ځکه شیطان نه وته جمارات هغه یادگار محفوظ دي ابراهيم عليه السلام چی بیت الله ابا دا کاني باندې کړه منسری محفوظ دي چې کوم هغه الفت یادګارونه دي اسلامي یادګارونه دي د ابراهيم السلام د وخت هغه تر اوسه پوری محفوظه حجاز مقدس دا مسلمانانو تاریخي ځای نه اده مسلمانانو اسلامي مقام ند. واحد لا اله ابراهيم الله يمن حكم او ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته انطهر بيت يلطائفين دا چې پاکه کور زمان پاکه کور زمان لطائفين دا فرض د توقف كون او دا فرض د اتکاب كون کوه معنا توقف نه سپتواک کوي نو صفايي کې دا غیره پرا او تاسو کې انتقال په نوره نه راینه په حالت کې خلک ته او تو تاسو ته یا دیمونه تا یفین اپا کی په لقب د پاکستان نه د انډیانا د فلزنه چې کوم راغلی دا غیر پړه او عاقفین اه خلک چې کوم اهله مکه دي التکید مقیم یاک په معنا مقیم مرضی د جبرای خلکو لپاره او د ملکی خلکو دا سپاټه ور رکعې او د رکو او د صدیق کوم د مسلمانانو لپاره زګد یو يهودانو په کای پریم کې نه یي د مسک ورو کو نه یعنی د مسکو ورو پات دا صفا کوي کی رو کو په سیدکه ممزنه کوي کی تواق کوي او کی اتیکار کوي ان زه الله ایت بس کو و وَيَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ دُعَا کړو هغه دعا را نقل کړي إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ دُعَا کړو رَبِّ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا اُغَر زَوَادَے هغه ټایم کې لاویران هَذَا الْبَلَدَ يَوْمَنَ کِرَاوے الْبَلَدَ يَوْمَنَ هغه ټایم کې آباد کو آمن والا شو آباد خاری شو خاریشو بلت نجور شو خاریشو ورزت اہله من الثمرات اور رزق ورکا اہل نهو اہل دریتا من الثمرات دمیون چارتا ورکا محکی ابراہیم السلام آمد و آکڑو زمان اولادتا نو دلتا ایبرا اخلاقا کتوینا ظالماننا نو دلتا ایبراہیم علیہ السلام ورکا خبیا ورسر دلتا اوکیت اولگو دلتا خاص ذکرکو ورکا اهل تذیتا ورکا ومن آمن منهم بالله والیوم الاخر رزق ورکا دمیون آغا چانا آغا چانا ایمان را ری پا اللہ طلابان اوپر ازداخرنان نوالتک ابراہیم علیہ السلام اموم کا عدلتا خصوصو پییند چی کم مسلمانان نیتے رزق ورکا نوخدراتو فرمائن اللہ رزق کی اموم دے امامت ارچا تا نورکن عدلتک زکا اللہ قرمائل لا ینا لواحد از والمین عدلتا اللہ طلاب دی اهلی مکاو ته دی چې ګم اهلی مومنان دي ایمان په الله او په هر تېت باندې کوم او من کفر او په چا کوفر په نه دي او مونډه او امامت او نبوت پر چل نه ورکې ورزه ته پر چل ورکې د دې واجباته الله او است اولاد تب او من کفر کفر په نه ریته باندې ملاږي او ایت وسنګ ملانی په امتعه کللا زبای ته ند اخرت معاملات كده پنشکته کلو مرش شه دي کہ الله وي پديده ورکم سماعصر لله عالمنا باب مجبور اغه عذاب جهنم تا عذاب دور توبس المسير او سنا کار زاده ورکوه وایذر قال ابراهيم القواعد من البيت اسماعيل لا يفت الحرمين كي ارن ميوي ملای طيب حال دور په هغه وخت دلم نننه ده شام نه قوشا نه ميوي راتلي اوس کو دغه دنیا نه وسوجي کې متي کوم شهري مسله مثلا امریکا کې کومدي جوړیږي امریکایان ال تنل غير عزيز په حرام کېږي وای دا د نړۍ مرکز دی اصل شیخ عبدل تر علي او چې څوک چې شه مشوروي پاکستان د ټیټیشي جوړیږي نو هغه کې متیشي دیني نه حرام کېږي چې تاسو مشور شي ځکه ټول دنیا خلک راځي اسلامي مرکز مسلمانان مسلمانانه دنیا کی سیوالي نو ال تک ټول ځینې د اډورټایزمې او نور سې دول التوافر مقدار کې ملاویږي د پیغمبر اسلام دعاوا چې الله تعالی <تصفيق> و تقبلیت <تصفيق> ورکړي بیا بنیا دی کې هر د بنیا برکت الله تعالی امنت خبره کوي د ګورنن نن نن زرکاله د نن سکندرې زرکاله مخک خبره الله تعالی هغه نقل کوي ویزر تو ابراهیم الکواعد اوا وخت چې تو ل ابراهیم اسلام بنیا دنو دیوالونه د بیت الله او اسماعیل او اسماعیل له سم کاې د بنیا ته او اسمائل علیہ السلام نو دعا و دعا کو راکھا نو ہر یو عمل چی صلی کئی دان لارا پرنے کامل نو دعا ورسا را پکاری نو دیو جی موسیقی سیم دعا کو لیش بازی خلق اگر نو دی عمل کاؤ بیت اللہ جو راو دنیا دونے اوچی دنو و سرہ دعا گانم کولی ربنا اے رب زمگا تقبل من غیدی تک بولیت ورکی سواب رات ملوش انکان تا سمیو گالی ری زمانگا بانی پوئی از زمانگا دو آوری راب بنا ایر اگر زمانگا وجعلنا مسلمانی لکا دوار استا تابیدار او منقاد کے شا حمیشد پارا استا منقاد او تابیدار پادشو قدیس عبد قدم پادشو ومن ضروری دینا از زمان اولاد کے مطعے اوگر زیسو کو امتا مسلمت اللک امتا مسلمت اللک یوڑا لتابیدار استا نو چکم مسلمانان بی اغستا کلک تابیدار ابراهيم عليه السلام دعا او او رینا مناسکنا اوخه منت ارینا او اسل کی تستربخو دل پر لازم دل ته مراد ہے لنی طالب را کی منت مناسکنا احکامات دو حج بیت الله بجو بیا حج کو نخلا او دیو حضر بناناوہ کڑا ہوا توبہ علینا و توبہ علی اولادنا زمین دا اولاد توبہ قابلہ ہے زمین دا اولاد توبہ قابلہ ہے اور یادانی چھے ابراہیم علیہ السلام وہ توبہ علینا قطلب تھا فمان بان روجود و رحمتو کی فمان بان روجود و رحمتو کی زمین و درجی اوچھتے کی مخام حدانوہ چھے توبہ دیسرک دو گنا نا بازی ٹیمکہ توبہ سڑے دیر پار و بازی چھے مرتبہ اوچھتے ش ان کان کرتا ہوا برحیم ہے بھگت توبہ قبول ان کی او مہربان رب بنا واسطہ انڈیا ابراہیم علیہ السلام دعا اوخران ورا اولاد پڑھی دعا غنی اولاد تعلیم نے منغا تاسو چونکه عمل کنه ام دعا کی ناغیر قبولیت دعاونکه او بلدار ہے چا وسرا وسرا سن زانیا دې مناسب اولاد دې اولاد مستاپا یو پیغمبر یکرواله آیات کیستا ایتینه ولوی و یعلمهم الکتاب او داغه معنی وتم ثی تعلیم به کتاب عمر کی او سنت و تم نه حکمت او زکیهم او ذکرنگه تسکیه پاکی پکره والی د شرک نه د بدعات نه د بد اخلاقونه اغه پاکی س اخلاق و تخی ان کانت العزیز کی پیغمبر اسلام دا غوا نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه انا دعوات ابراهيم ذبح كل ذبح قلب لا ينه ذبح نکاب ابراهيم عليه السلام دعايت کامل اسلام ده او دا خبر هم پورا ذبح كل او عيسى عليه السلام زیره ذکا زی عيسى عليه السلام انجيل کې زیره ورکړ او تجتما سفارا اسمه احمد من بعد اسمه احمد عيسى عليه السلام وېرو زمان رسول به پیغمبر رزي دغه منسی احمدي حدیث پیامبر اسلام حدیث کی راضی صحابہ تو ہے زاد نیک دعا او د خپل <سؤال> روض د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت دعا یو پر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برکت له جنت ته نیک عمل کې ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام به لا غوای ملای السلام خپل عمل اغم برو او یو دعا کړی دا قبولیت ملای او چې تر قیامت کم خلک راضی او دا بچی چې کم اروخته چې نیک بچی او هغه کې ایمان یو خلک رواني نو تر قیامت چې محمد رسول الله په امامت پس خلق رواني په باندې عمل کوي ته دې ثواب چاته ملایږي نبی اسلام ته ملایږي ابراہیم اسلام ته ملایږي نو دې ولې اولاد دعا کوي تبلد عمل وکي اولاد ته دعا کړي کې دې شی اولاد دې سره خدا کا قدس الا رب النبوبي چې داغه ن کټل دنیا کې هدایت ورش نو هغه फायदा سی ونه دعا دعا بکارا ابراہیم علیہ السلام دعاو رب بناو بعث پیہم رسول من ہم یا اللہ علیہ کے پدی علیہ کے پدی کیاو پی غنبہ چلو لی پدیبہ مستایا تُو نا تعلیم دی کتاب ورکہ دو سنت ورکہ دی دو بدخلاکونا دی شرکنا در زائلنا لاغینے تاکہین نکانت العزیم حکیم تغالب و حکمت لیندی کلی پیغمبر دیو کام زکر شیخ غلام احمد کا دیانے چکنده وروه دا لیکره هر اپ پیغمبر مثال بس د وداکی د کتاب مون پراره نو د خپل کار کو معنی بیان دا داکی صرف خط رسولی نور لولی کوروال لولی شبا کوروال د کوروال کاری داکی خط چ دلینه نعوذ بالله من ذلک پیغمبر مثال لچار داکی غره پکو نه پیغمبر با یت دیواله ایت ایت کتاب بللی معلم او تعلیم باندې گر گئی معنی میں او اخلاقی تورم ست او مدارته پیغمبر ذمہ داری دا حدا علم ذمہ داری دا علم ذمہ داری دا پیغمبر ذمہ داری نو پدې کې اغه فرایز نبرې فرایز نبوت ذکر دي او فرایز علما ذکر دي دا علما فرایز دي او دا انبیایم فرایز دي څو خلکو باندې کتاب الله <سؤال> لوي ځاګړي معنی ورته بیان دي نو راځي دا خلق خلق وخدا خلق فخدا سکيني کو سکي او عمل پکې کني کني دا کده علما فرایز دي انبیایم دا یا بنی اسرائیل او اللہ تعالی اوصیاءات که نعمت یلتی نه مت جمع انتم علیکم جما نه نعمت کړي د پتا سبان نیو یکی نن چې ما فضل تو ما فضیلت درکړل فضل تو کوم فضیلت ندير کړی تاسو ته علال عالمین په زمانه د مخلوقات استادو وقت کوی رگه یمندا سر جنا لا تجزی چې نبش د خپل نفس یو نفس ان نفس اند بل نفس ناشین سی سزا وو ولا ينقبل منها من شيء قبل الولد لنفسك ان النفس قدغن اشنا ادم سے پیداویش و شوت ولا تنفوا ما بیدوار کیانا سکارتا شفاعت شکار سے ولا هم ينصرون فنمد دیمد تکریشی او یاد کہے کہ وقت ایبتا لای ابراہیم چمتانو کو ابتلاء کر ابراہیم علیہ السلام نے ربو ربذو بکلمات فسخبروا اعمال باندے قامته هونه سايتري کي اسراء إبراهيم عليه السلام ته مانې کړې 500 بګي شو هغه پورا کړې قالوا لتا اني جاي نو کایه کينځو کوي متعال رانين ناس ته طره اله کو إيمان انتشوا إيمان السلام دعايو قالوا من ذريتي او غر زو دا لا ينه رسي يحيى رحمت زماء الغالمین ظالمانو تا نیکن خلق بای مامان کمتو ظالمان اغدد اللائک ندی او یاد کئی اس پا وقتی جعلن البیتا جو کرونا ومونگا بیت اللہ مخابتا لیلنا سی زید و اپس کدو و امنا او دعا منزے کابل امنا و اتخلو مونگا و چونی مقام ابراہیما دا مقام ابراہیم نامو صلی زید موزو واحد نام حکومت الهی ابراهیم او اسماعیل ابراهیم اسماعیل علیہ السلام ته طاهیرا غتش دوار پاک کبی دیا کور سماده الله کو ضرورت شته خو د شرافت د نسبت الله ته شویلې دا مطلب دا نه دپور مطلب دا د بدن کې نسبت د فرد عزت او د شرافت کې لکه د پلان کې خان جو مخان ذکر منځ کوی د شرافت نو الله ته نسبت کور الله کو بناوز چ خلکه عبادت پی دا الله <سؤال> د پښتن دا الله تعالی دا عبادت دا الله تعالی کوي دا الله عبادت کی صرف دي د مقبول شیخه نو عبادت مونږه کوي دا الله ته انت هرادا چې پاکه ګوړه بچی او دا فارد کواب کوان کو والعاکی پیناو دا اعتقام کوان کو یا لکتا ایتینا دا فارد بارائی خلقو چنورم لکن نرازی والعاکی پیناو دا فارد مکی منو دا علمک کوا ورکای اس وجود دا د موسکون کو روکو سی دکاون کو دا راست کل دا دا علماء ازال اسطلاحاتی دا مانایم سیدہ کا کوا ہے چه ورکای اس وجود دا ایاد پردرو کو کنکو تو سدی کنکو قویات که اس پا آمکتی قال ایبراہیم و جیبراہیم علیہ السلام ربی ایرہ بزمان ایجان اوگر جوان ها زادا جدے بلدن آمنا خار پر امن وار زکر زکورتان لعو حل ددی تامنا سمراتی دمی اونا یعنی چادورتان من آجات آمنا جیمان روڑ دے من ہون ددینا باللہ کالا طلابان ول یوم الاخره پرند قربانی اخره قربانی زکه چې د حقیقت قیامت ورځ راشي بیا هغه پس شپنه راځي هغه ټول اخره ورځ د ورځ به ورځ به ورځ به ورځ او کما یاد کیږي چې راځي چې د قیامت ورځ په 50 زره کالې نو ګوره دا هغه د مطلب نه چې په 50 زره کالې بیا به پس شپشي اګه نو مراد د یوم نباځ ټکې عرب مطلق کې وخت علی کې موږ ولې وټو ورځ ماده تیر حالان کې یو ګنټه تا یا دو ګنټه ته ولادي نو راست ما معنا د وخت تم راځي نه کې 15 زر کال جوړي ناغې نه مراد د کده فیصله هغه وخت نه په ځلېغه وخت تنور چې قیامت راځلا پای کې به شي کوم بس رز به رز به نه ناغې نه مراد پیل الهي ماده به وسته راکړه او حالانګي انته په لري په لګین نو کله نه کله رز دال وخت تمه لکی سب وخت ناغې والیوم الاخره اوپرز خیر واننی آخره رزخ آغا اللہ دی پکنے مجتا سکامیات کی قانا اوپر ملاللہ تلہستا اولاد تمام رزق ورکم ومن آچا تاکر آچکو کو قانا تلام رزق ملاللہی کسی ترزقی امون دے فاق ومن کپر آچا آچا چکو فریو قومت تے اوہو قائدی بورتما تاکلیلن لگ زمان آئین بغنتا قائدی دنیا رزق ڈالک دی پر مقابل الاخیرت کی ثم قرؤوا ده به محتاج کم دلرا اله عذاب النار اله عذاب النار عذاب دور دعوې المسير سنا دعا بنياد دي چتول او دعاي کوله ربنا آينا بزمنه تقبل قبول كي منا زمنا دعانا ببيت الله ذا عمل کولو انك كنت سمي او دشي په امت او ريدن كي زمون دلي دعا ان عليم کوين ربنا ربنا زمنا وجنا نعوذ برمنك مسلمين لك تابدار ستار قرار هميشه تابدار ساتي ومن ذريتنا داولاد زمنا کوو اومت مسلمات لك ودلا تابدار ستار پارا. و ارنا مناسكنا او تعليم ذلك من تا مناسكنا ده شرائع ده من ده احكام ده حج زمنغا وتوب علينا ورجود رحمتك منغا بان انك انت التواب بشكه توبه كلهم بر واذا بشرني داني ربا قوی رسولا منه ابراہیم علیہ السلام دعا کړنه ابراہیم علیہ السلام د دوی جنس پیغمبر چې دا د انسان جنس دی بریليا ندی کې خطا دی اي پیغمبر دا بشر نه انساني جنس نه نه د انوري داسې نورو کله ک باندې یدلو علیهم جلل بدی باندې آیات کا یاتونستان و يعلمهم الكتاب و ور تعلیم و کې دیتا د کتابو والحکمت او د سنت او د حکمت او و یزکیہم او پای بیل را د شرک نا د دب بد اخلاق د بناات او رسوماتنا ان کان انت بے شکت جن بل سوک العزیز حکمت والے